Присягав дотримуватися вірності, хіба я зламав її. Ти забув, хто ти є? Не хан, не король, простий козак. Хвалився своєвеличчю. А як вона тобі дісталася? Не в спадок, не за походженням, а як здобич, як грабунок. І ціна їй така сама. Не ти мені її здобув, а сам своєю власною рукою, сказав я, чи твоя орда? Бо далі раз пішла в бій разом з козаками. Стояла й вичікувала, чий буде верх, кого грабувати. І тепер стоїш і ждеш тут, а ми вмираємо. Ми стану ламати вашого звичаєння, бо то не моє діло. Однак хочу, аби шанувалися в моїй землі, сказати все і прибув до тебе. Даруй, коли порушив твій спокій хани, муле здорова. По тій мові я підвівся і вийшов із ханського намету, ведучи за собою Тимоша, який посміювався у вуса. І Виговського, що з переляку забув присісти, і так і просто вбив перед нашими очима впродовж у суперечки моєї з ханом. Помститься хан за твої слова, непоштиві гетьмане, півголосом мовив мені пан Іван. Ой помститься. Я боюся його помсти. Смерть довкола літає тисяча крила. Та що мені погрози будь бучі навіть можновладців? Король, так само грозиться, забувши, як помагав йому здобути престол, вже визначив ціну за мою голову. Та той не відаєш, що ціна їй, вся Україна, яку панство втратило, як золоте яблуко навіки. Ти моя тінь, пане Іване. Ти маєш пам'ятати, що в минуле не буде вороття ніколи. Жду їх з Москви і ждати їх уперто, як найбільшу надію. Затям собі це, не думай ні про що інше, і відкинь усі свої страхи. Будеш моєю тінню, інакше не будеш зовсім. Засталася чоловіком звичайним, спи з своєю шахтянкою новогрудською, Дбай про свої добра і достатки, для мене ж знай своє діло, і рішення нічого. Чуєш, пане Іване? Хто ще такий відданий тобі Богдане, як я? Їдучи по ліву руку об мене, ображено мов Виговський. Дощ проковтнув ті його слова. Чи я й почув їх? тим, Тимко з правого боку вирогочував, потішаючись над ханом, якому довелося, може, вперше за своє ханство, почити такі слова, зухвалі і обурливі. «Оце ж, батько, ти ханика голим задом на їжака нашого українського. Тепер не спатиме всю ніч, молитиметься Аллаху і послатиме прокляття на твою голову». «Чи ж я лякався прокляття?» Інший страх ми не пройняв. Несподіваний напад самотності й покинутості після слів Виговського про його відданість. Якби ж то почув ті слова від сина рідного, хоч той мав бути відданим без слів. Хай би промовив їх наймізерніший козак або найубогіший посполитий. І ця ніч дощова сповнена тривоги й непевності. Здасягла б мені, як найсвітліший день. Та не чув тих сподіваних слів, Тільки дикі покрики ханської сторожі позаду, Чорний шелест дощу, Та якісь темні стогани, Недовідомі в дооколишньому просторі, Мов жалів вбитих безвинної дітей та вдів осиротілих. Думав про народ, Дбав про його свободу і велич. А що ж чув нього цей час смутку і позоставленості моєї душевної? Народ завжди не присутній, коли тобі тяжко. Яку ж силу треба мати, щоб самому втримати на плечах тягар незносний? Хто поможе? Хто підставить ще й своє рамено? Хто дотримає вірності? На кого можеш покластися? Виходить, що тої всієї відданості, що твій писар прибічний, прив'язаний до тебе обов'язком, страхом та ще, може, якимись своїми каламутними сподіваннями, проникнути в які не дано не тільки мені, а й усім дияволам пекла. Навіть полковники мої найвірніші то стають довкола мене стіною так що може опертість набудчої оплички, відходять непростежовано, відскакують у боки, коли їм того треба, коли вигода промовляє голосніше за гетьмана, або ж власний норох штовхаєть довчинків нерозваждових і зухвалих. Та що? Вірний мій домковий селоць, нічого не надбавши при моїм боці, теж верне до маєтного козацтва, виказуючи йому то увагу, то шанобу, може сподіваючись, коли й непрямої вигоди, то бодоли прихильних поглядів сих мужів, що мій твердо стояти на землі і поптати під ноги все, що трапляється на шляху, хоча і рідного брата. В таких хвилі Демко хоча й стоїть переді мною, дивиться на свою гетьмана пустого ока, я вже не знаю, де микають його думки. І незлобило кажу йому, що пішов шукати Іванця Вихолецького, бо тут вони стоять парою нерозлучною. Виговський вміє бути і старшинами, і зі мною одночасно. І я ніколи не міг утіймати його на зраді. Гнучки тіло, гнучки розум, гнучке сумління. А що таке сумління наш? Це дар розуміння гріховності і духовної недосконалості, всіх провин, допущених і ще не здійснених. Цей дар дає змогу розрізняти доброві зло, стримувати пристрасті і своєкорисні розрахунки, бачити виразну незаслуженість свого становища. Совість пов'язує всіх людей воєдинене рабськими путами, а вищим смислом, вона мучить, тебе терзає.